السلام Warahmatullahi Wabarakatuh الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق ليختبره احمده سبحانه وتعالى واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahdihi wahtada bihadihi wa astanna bisunnati ila yumiddin amma ba'd Ya ayuhanna suttaqullah wahai hamba-hamba Allah muslimin dan muslimat tua dan muda adalah kita bertakwa kepada Allah Azza Azzawajal kena dengan kita bertakwa sahajalah jalan yang menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat sidang jamaah yang dihormati dan dikasih sekalian Alhamdulillah penjelasan kita tentang Rehlatul Khulud pengembaraan abadi manusia ke alam akhirat dalam siri yang lepas kita telah berbincang tentang kedudukan manusia dalam kubur Siapa yang selamat maka selamatlah dia Dan selapa yang tidak lepas daripada soal kubur Yang lepas daripada itu berat Karena itulah kata penyair Tunaji ke acdasu wahun nasumutu Wasukanuhat tahtat turabi khufutu Ayah jami'ad dunia li ghairi balaghi. Liman tajma'ud dunia wa'antatamutu. Tunaji ke ahda ajdas. Kubur memanggil kamu. Sentiasa pagi petang kubur dok panggil kita wahum sumut. Mereka tak bercakap. Walaupun tak bercakap tapi menyeru memanggil. Mari kesini. Wasukanuhat tahtatura bi khufut penghuninya di dalam tanah diam tak kata apa kita nampak mereka diam di atas muka bumi tapi apa yang mereka hadapi dalam kubur Allahuaklamuha fisirri wal'alani apa yang Allah Ta'ala mengetahui kita tidak tahu ayah jami'ad Dunya li ghairi bala ghi. wahai orang-orang yang mengumpul harta benda dunia tanpa kita sampai kepada matlamat yang kita nak liman tajma'ud dunia wa anta tamutu untuk siapa kamu kumpul harta dunia sedangkan kamu pasti akan mati dalam kubur di saat kita keseorangan kita mencari mencari-cari siapa yang boleh membantu kita kita telah baca dalam hadis yang jelas amal yang saleh akan datang di hadapan menceritakan anak amaluka saleh Akulah amal kamu yang salah Yang membela kita pada waktu itu Datang pula amal yang salah Yang talih, yang jahat wal Dia berbangga Akulah amalan kamu yang jahat Yang kamu buat Maka ketika itu Apa yang kita nak kata Tak ada apa lagi yang boleh kita lakukan Kerana itulah Nabi SAW telah bersabda Iza matal Ibnu Adam Iza matal mayit In qata'a amaluhu illa min salas Apabila seorang mayat itu mati, seorang anak Adam itu meninggal dunia, putuslah amalannya yang boleh dia buat sendiri sudah tamat. Amalan yang kita boleh buat sendiri sudah khatam, sudah tamat. Tidak ada lagi perkara yang kita boleh lakukan, kecuali tiga perkara yang telah kita sediakan di atas muka dunia ini. Iaitulah sadakatun jariah. Sedekah yang berterusan. Harta yang kamu simpan ini kamu telah gunakan untuk jalan kebaikan. Kamu wakaf untuk pembinaan masjid. Kamu wakaf untuk pembinaan-pembinaan bangunan-bangunan kebajikan. Wakaf untuk anak yatim, wakaf untuk itu dan ini, sedekah jariah sirah yang berterusan pahalanya selagi nyanyanya digunakan dipakai oleh orang. Yang kedua ilmun yuntafa'ubihi ilmu yang orang bernafaat dengan ilmu yang kita ajar. Apa sahaja ilmu yang kita ajar awaladun salih ya du'ulah ataupun kita tinggal anak yang salih yang mendoakan kepada kita. Dalam khutbah di celah itu yang telah kita sebut. Bagaimana seorang itu diminta supaya bersedia mengeluarkan zurriyatan tayyibah. Mengeluarkan zuriat yang baik untuk anak-anak kita. Kerana Zuriat ini akan menyambung tugas kita yang akan memberi kepada kita pulangan-pulangan yang baik. Cuma dalam masalah ini, satu lagi perkara yang belum kita sebut dalam kubur ini, iaitulah tentang sampai ke tidak pahala yang kita lakukan kepada orang-orang yang telah meninggal. Sama ada bapa kita, mak kita, nenek kita, orang-orang yang kita sayangi, kalau kita buat pahala sampai ke tidak kepadanya. Nah malangnya mereka tidak bersedekah Waktu mereka hidup Mereka tidak banyak ibadat pada waktu mereka hidup Apakah boleh Kita khoda Kita bantu mereka, tolong mereka Membuat manfaat Beri sedekah kepada orang-orang miskin Sedekah untuk mereka, wakaf untuk mereka Sampai ke tidak pahala Maka di sini ada beberapa pandangan Para ulama' Berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadisnya iaitu hadis Aisyah yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa seorang laki laki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah inna ummi ftulitat nafsuha, wa araha law takallamat tsaddaqat fahalaha ajrun in tsaddaqtu anha qala na'am Orang ini tanya, Ya Rasulullah, mak saya tak sempat nak bercakap. Dia telah meninggal. Dan kalau saya rasa kalau dia boleh bercakap, dia sempat berpesan tentulah dia akan sedekah. Apakah boleh? Apa pahala ajrun? Apakah dia boleh pahala? Kalau saya beri sedekah untuk dia. Jadi ini soalan sama dengan kita hari ini. Bila kita mai ke masjid, kita letak dalam tambung rm ringgit untuk kita 10 mak 10 hayah bagi. Boleh tak boleh? Qala na'am jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai pahala kepada orang itu. Maka dalam perbincangannya ringkas ini saya tak nak panjangkan kerana para ulama telah berbahas secara panjang. Dalam beberapa mazhab Islam, Al-Imam Ibn Abil 'Iz Al-Hanafi daripada mazhab Abu Hanifah di dalam kitabnya Syarah At-Tahawiyah membahas panjang dalam satu bab yang menyebut tentang intifaul amwa bi orang mati mendapat pahala daripada apa yang dibuat oleh orang hidup anak dia sayang kepada ayah dia dia bagi sedekah ini untuk ayah aku dia bagi wakah, bagi derma untuk ayahnya ayahnya sayai anaknya sayang kepada ayah dia beristighfar ya Allah Allahumma waffir li wali walidayya ampun kepada aku dan dua ibu bapa aku dia sayang, dia sentiasa berdoa kepada mak ayahnya Ya Allah, Ya Allah, berilah keampunan dua ibu bapa aku Mereka telah meninggal dalam keadaan berbagai-bagai Maka berilah keampunan kepada mereka Ini semua Al-Imamun Nawawi Seorang tokoh yang hebat dalam mazhab syafi'i dan juga dalam bidang ulama hadis Menakalkan Al-Ijma' ala wusulid du'a ilal majid Sampainya pahala doa yang kita doakan kepada si mayat sama ada doa ini daripada anaknya ataupun daripada orang lain tak kira di mana Imam Nawawi telah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan seorang muslim yang lain berdoa kepada saudaranya bizahril ghaib dan juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada ahli kubur Apabila Nabi kita ziarah kubur, Nabi kita mendoakan kepada adik kubur. Dan menggalakkan supaya kita pergi ziarah kubur untuk berdoa kepada mereka. Bukan berdoa minta tolong dengan mereka. Ini satu perbezaan. Dan juga berdoa dalam salat jenazah. Ini kata Imam An-Nawawi. Sampai pahala doa kita kepada mereka. Demikian jugalah. Kalau kita berdoa. Apabila mayat itu mati, dia ada hutang maka anaknya atan orang lain tolong bayar hutang maka yan yan faul mayit bayaran hutang kita tu memberi manfaat kepada mayat wal adillatu alayhi dalai dalil-dalilnya banyak dan juga telah sabit bahawa haji sampai pahala kepada orang mati sama ada daripada anaknya sendiri atau daripada orang lain demikian juga lah puasa dan lain-lain lagi untuk meringkaskan ini maka saya ambil satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh dalam bab yang ke-16 dengan tajuk hal tantafiu arwahul mauta bi min sa'il ahya apakah orang mati boleh menerima boleh menerima usaha yang dibuat oleh orang hidup masih dapat lagi jawapnya dia telah membawa mengemukakan beberapa dalil yang panjang dalam bab ini dia kata orang usaha yang dibuat oleh orang hidup sampai kepada orang mati dengan dua perkara yang telah diijma oleh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah melalui para fuqaha dan ulama-ulama hadis dan juga ulama tafsir yang pertama mata sababail hil mayyitu fi hayatihi. perkara yang telah dibuat oleh mayat waktu dia hidup di antaranya yang disebut tadi Maya ini sendiri ajar orang supaya buat benda baik. Bila kita ajar orang suruh salat, maka orang melakukan salat. Salat itu online pergi kepada orang yang men mengajar kita pergi kepada guru dia dan sampai terusnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah kita baca dalam kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ramai umatnya yang masuk syurga, yang menyebabkan darjatnya naik tinggi. Kenapa? Setiap amalan yang kita buat, kita baca fatiha, kita puasa, kita zakat, kita suruh orang buat baik, semua pahala ini pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tak payah lagi kita hantar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pergi secara otomatik kepada Nabi itu yang pertama mata sababa ilmai yang mayat itu sendiri buat benda baik sama ada dia sedekah sama ada dia ajar orang sama ada dia tolong semua benda yang dia buat itu menyebabkan dia dapat ke apa ni pahala pencin dalam kuburnya yang kedua ini yang disebut sebagai ijmak doaul musliminalah doa orang Islam kepada mayat kita bila ziarah orang mati kita doa bila pergi zairah kubur, doa. Jangan tunggu orang bagi upah baru nak berdoa. Ini dibahas panjang pula oleh para ulama. Istighazul ajri ala al qurubat. Hukum mengambil upah di atas amalan-amalan yang sepatutnya kita buatkan Allah. Kemudian kita ambil upah. Hai, maka ini dibahas panjang dan kita tidak bincang di sini. Yang saya nak tafsilkan dalam perbincangan kita ini. itulah sampai pahala kepada orang mati yang dibuat oleh orang hidup was-taghfaruhum lah yang kedua istighfar istighfar orang hidup ni kepada orang mati ya Allah berilah keampunan kepada nenek saya atuk saya bapak saya guru saya kawan-kawan saya isteri adik-adik istighfar kita dapat was-sadaqatu wal haj sedekah sampai pahala dan haji sampai pahala ala niza' fil ladhi yasil ada juga perbahasan ulama' di situ Yang sampainya pahala ke Sampai pahayang kita buat itu Hal sawabul ul-infak Atau sawab ul-amal Sawab amalan Ataupun pahala kita bagi Badal haji itu Duit yang kita beri itu sampai Jadi kata jumhur ulama' Yang sampainya amalannya Setengah ulama' mazhab Hanafi Mengatakan yang sampainya Nafkah yang kita beri itu Bukan amalan Maka berbeza pandangan ulama pula dalam ibadat-ibadat badaniah yang lain. Ibadat yang dibuat dengan tubuh badan seperti puasa, solat, baca Quran, berzikir, sampai tak sampai pahala baca Quran kepada orang mati, zikir, sembahyang, puasa boleh ke tak boleh? Fa Imam Ahmad. Wa salaf. Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama-ulama salaf mengatakan sampai pahala. Wa huwa qawli baadhi Abi Hanifah. Wal masyhur, ha, ini yang kita pelik yang masyhur daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad Idris asy shafii rahimahullah yang masyhur pada pandangannya dan juga pandangan Imam Malik annazalika la yasil tidak sampai pahala kepada orang mati. Habis kita mazhab Syafi'i kita kata sampai, ini pandangan ulama-ulama bukan daripada Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi dan imam-imam yang lain di sebahar itu semuanya berdasarkan pandangan jumhurus salaf Jumhur ulama yang terdahulu ia menerima bahawa sampai pahala ini kepada orang mati dan kata Ibnu Qayyim lagi wazahaba ba'du ahlul bidah. Berkata setengah daripada ahlul bidah, ulama orang-orang pendokong mazhab bidahah dia kata apa? La yasilu ilal majid syai'un batta. Tak sampai apa-apa pahala kepada orang mati. La doa wala ghairu. Doa tak sampai, apa pun tak sampai. Jadi di antara dalilnya Ibnu Qayyim bawa panjang dalam kitab Ar-Ruh ini rahimahullah di antara dalilnya izamatal mai apabila mati seorang anak adam itu kemudian dalam nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda man sannafa fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi siapa dia buat benda baik kita buat benda baik orang ikut yang kita buat tu kita tunjuk jalan-jalan yang baik orang buat beramal mengikut apa yang kita buat maka panjanglah cerita dalam perkara ini yang telah disebut oleh para ulama Islam kerana itulah ada dalam, di antara dari daripada Al-Quran al Karim Auzubillahi minasyaitanir rajim wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman orang-orang yang datang selepas daripada mereka lepas pada kita mati mari pada orang kemudian yaqulun mereka akan berkata rabbana ighfir ya Allah beriklah keampunan kepada kami wal ikhwan alladheena sabaquna bil iman dan juga orang-orang yang dahulu daripada kami yang telah beriman maka Allah Subhanahu wa taala telah memuji ke atas mereka kerana mereka telah beristighfar untuk orang mukmin yang sebelum daripada mereka kita hidup hari ini kita istighfar pada orang dulu pada kita bila kita mati orang yang kemudian daripada kita akan datang juga akan tanya kita akan beristighfar untuk kita demikianlah bersambung-sambung maka itu di antara perkara yang telah disebut oleh para imam bin Qayyim dalam kitab Ruh. Dan juga Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Syarah Al-Tahawiyah. Al-Imamun Nawawi juga menyebut dalam kitabnya. Dan lain-lain lagi ulama panjang yang menyebut tentang perkara ini. Cuma ada beberapa perkara yang telah kita sebut tadi. Ada kalanya. Pahala sampai. Ini kita kena asing. Pahala sampai. Tapi ada kalanya amalan-amalan yang kita buat itu tidak bertepatan dengan kaedah yang telah dibuat oleh syarab. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam khutbah kita yang lepas. Selepas daripada kebomi mayat itu, ada beberapa perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Baiklah. Itu di antara perbincangan kita yang tentang dalam kubur lagi. Kemudian satu perkara lagi yang kita nak sebut tentang apabila selesai ruh kita diambil dan mayat telah ditanam dalam kubur roh telah dibawa ke langit Kemana mana roh itu akan pergi selepas daripada itu selepas daripada itu roh itu akan dibawa ke mana maka dalam kitab arahlatul khulu ini menyebut membawa pandangan beberapa orang ulama menyebut tentang wasabata min al-ahadisi as al-kathirah telah sabit dalam beberapa hadis yang sahih yang banyak bahawa roh akan dihantar balik kepada badan ketika malaikat munkar dan nakir datang menyoal orang dalam kubur. Wa qala bi zalika jami' ahlus sunnah wal hadis min sa'ir tawaf ramai ulama ahlus sunnah dari kalangan ulama al hadis dan lain-lain kumpulan telah menyebut perkara ini. Jadi ada beberapa orang saja ulama yang yang ganjil yang tidak menerima pandangan ini. Kata itulah kata Syekh Ahmad rahimahullah, "Al ahadithus sahihatul mutawatirah tadullu ala audi badan waqtus Jadi hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa roh itu kembali semula ke tubuh kita setelah ia ditanya kemudian di dimanakah roh itu duduk selepas daripada itu ha, ini yang kita perlu sedikit penjelasan kerana ramai di kalangan orang kita macam-macam dia, dia duduk fikir roh balik semula ke rumah lah, sebab itulah malam ni kena berkumpul kalau Jumaat kena kumpul di sini sebab roh mari nak tengok anak dia buat apa apakah peristiwa-peristiwa begitu berlaku memang ada pandangan-pandangan itu tetapi apa yang disebut dalam oleh para ulama' Banyak pandangan di antaranya Ibn Abi'l-Iz dalam syarah Al tahawiyah telah menyebut dan Imam Ghazali juga telah menyebut bahawa roh ini duduk di mana selepas daripada itu. Kesimpulan yang kita nak sebutnya, kata Ibn Al-Qayyim, al-arwah mutafawitah. Ruh orang mati ini berbeza-beza. Ada yang duduk dalam alam barzah ini pun perbezaan berlaku. Faminha arwah fi fi'ala'illihin. Ada di antara ruh yang duduk di tempat yang paling tinggi dalam syurga. Iaitulah Ruh Al-Ambiyak para Nabi SAW wa'alihim. Wa wahum mutafawituna fi manazilihim. Mereka dalam keadaan berbeza-beza tingkat kedudukan mereka. Sebagaimana yang telah ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Nabi kita Mi'raj. Ada ruh yang duduk dalam hawasin utair. Dalam burung yang berterbang di sana sini. Dan ruh syuhada dalam alam barzah. Berbagai-bagai lagi ruh orang-orang mukmin duduk di kalangan di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itu, kita satu lagi perbincangan iaitulah tentang apabila orang yang dalam kubur, bila orang pergi ziarah kubur, apakah dia tahu orang ini dia kenal ataupun tidak? Di antara para ulama' telah menyebut tentang perkara ini, iaitulah bahawa mayat mengenali orang yang ziarah kuburnya. Bila orang pergi ziarah kubur, dia tahu Berdasarkan kepada hadis yang sahih, sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencampakkan ahli Badar, orang-orang mati dalam peperangan Badar, Nabi kita campak dalam telaga buruk di sana. Pada waktu itu, pada malamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi tanya dia, Hey penduduk dalam ni. Apa yang kamu dapat melawan aku selama ni?" Nabi bercakap panggil Abu Jahal, panggil orang ni, panggil orang ni. Sengaja saya nama kata ya Rasulullah, buat apa bercakap dengan orang mati? Di bangkai Buat apa bercakap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata dia tahu dia, dia cuma dia tak boleh nak jawabnya. Ha, kalau dia boleh jawab lari kita hari Kalau kita pergi ke kubur kita orang kita bagi salam jawab lari. Sebab kita kata ini hantu dak. Jadi itu di antara perbincangan-perbincangan yang panjang yang telah disebut oleh para ulama. Tak perlulah kita duduk fikir macam-macam ruh ni balik ruh... Tapi ada perkara-perkara sedemikian itu ada benda-benda yang alam gaib, begini kita serahlah kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita telah belajar dalam akidah kita bahawa apabila mayat ini masuk dalam kubur, mereka akan ditanya. Apa mereka akan disoal, muka dengan nangkir akan mari tanya, akan mari, mari persoalkan tentang perkara-perkara yang demikian. Pada waktu itulah kita tahu ruhnya telah dikembalikan dan selepas itu, ruh mustaqar akan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengikut tingkat masing-masing. insya Allah. Di dalam perbincangan yang akan datang kita akan pergi kepada wa iza apabila berlakunya tiupan sangkakala manusia ini akan keluar daripada kubur barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatihi alhakim aqulu ma tasma'un wa astaufirullaha walakum wa li walidayya wa li walidikum fastaufiruhu innahu wal rahim alhamdulillah alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la syarikalah. Wa asyadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anaim ala abdika wa rasulika muhammad. Wa ala alihi wa sahbih. Wa mansar ala nahdihi wahtada bihadihi wa stanna bi sunnati ila yumiddin amma ba'd. Ya ayuhanna suttaqullah. Wahai hamba, hamba Allah bertakwala kepada Allah. Apa yang saya sebut tadi tentang sampai pahala kepada orang mati. Itu pandangan yang telah disebut oleh para ulama sedemikian dan kita yakin sedemikian insya-Allah. Tapi janganlah pula kita terla terlalu mengharapkan. Tak apa aku tak sedekah pun, anak-anak aku akan bagi sedekah nanti. Duit aku simpan dalam bank ni tak apa, nanti aku mati anak aku buat. Jangan terlalu mengharapkan. Hari ini tuan-tuan tengok yuhibbunal mala hubban jama' anak-anak kita tamak kita sendiri pun tamak kepada harta Tuhan je yang Maha mengetahui. Apakah ada keyakinan kita bila kita mati anak akan buat derma? Yang buat ni, banyak kita buat interview soal jawab dengan orang-orang yang buat kenduri-kenduri kepada mak ayah dia lepas mati. Kita tanya dia, kamu ikhlas ke buat ni? Sungguh ke nak bantu makmu dalam kubur? Ada yang beri jawapan, minta maaflah lah Ustaz. Kalau Ustaz tanya secara ikhlas, saya nak jawab ikhlas juga. Kami buat ni bukan kerana apa-apa, kerana takut orang kata. Takut orang kata tak sayang ke mak ayah, kami buat. Takut orang kata tanam mak macam tanam pokok pisang, tak ada apa-apa majlis, kami buat. Dia bukan ikhlas. Yang ikhlasnya tuan-tuan, muslimin dan musliman, kita buat sedekah sekarang. Kalau ada harta, buatlah sekarang bagi makan pada orang miskin beri derma kepada itu. nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari apabila berlaku satu majlis jamuan sembelih seekor kambing ataupun unta yang tinggalnya hanyalah katif paha bahu je tinggal yang lain makan habis aisyah radhiyallahu kata ya rasulullah habis semua yang tinggal lagi hanya bahu kambing ni saja nabi kata dak hak lain tu habis yang habis semua yang tak yang habisnya semua apa ini yang tinggal lagi ni yang tak habis Tengok terbalik. Aisyah kata yang tinggal laginya apa? Bau ni. Nabi kata tak. Hak sudah dimakan, sudah disedekah. Itu yang tinggal lagi. Yang ni belum tentu boleh pahala, tak boleh pahala. Itu dia tukar ayat. Jadi saya beri nasihatlah. Kepada orang-orang yang punya harta-harta yang banyak. Kekayaan. Alhamdulillah. Bila kita beri maklumat ini kepada orang yang kaya-kaya. Tuan-tuan boleh tengok. Anak kita pangkat besar. Hak ni gaji besar, hak ni gaji besar, hak ni rumah besar, hak ni semua sudah besar. Habis kita nak simpan untuk apa duit? Untuk pesaka, mereka sudah kaya. Dia tak perlu pada harta kita. Jadi kita sendiri yang buat harta untuk kita melabur di asli salam dalam saham akhirat... Untuk kita ingat bahawa inilah bekalan yang sebenar Yang betul-betul tinggal untuk kita Apa yang kita sedekahkan Apa yang kita nafkahkan fi Jangan tunggu orang buat Kalau dia buat tidak dengan ikhlas Pada waktu itu kita tidak tahu pahala sampai ke atau uh, kepada kita Sedikit selingan yang saya terkejut Dalam hari dua ini saya terima satu panggilan tengah malam Dia kata ustaz hari ni mesti orang kahwin anak ramai dalam khutbah kita yang lepas pun anak, anak cerita tentang kelebihan berkahwin dan mudahkan perkahwinan dan jangan abaikan hak wali tiba-tiba ada orang telefon dia kata dia telefon saya malam yang kedua malam yang sebelum itu telah berlaku satu perkahwinan majlis kahwin budak perempuan ini ayah tak ada tapi adik beradiknya ada adik beradik dia ada tapi tak panggil adik beradik pak saudara dia pergi jadi wali kahwin Sedangkan wali ini ada tertib dia, ikut tertib, bukan ikut suka. Ada seorang imam, dia tengok adik-beradik dia ni, muda lagi, 18 tahun, bukan budak, sudah balik. Oh dia kata ni budak tak boleh jadi wali, suruh pak sedara dia jadi wali. Ini bertukar, tuan-tuan kena ingat. Tertibul awliya, tertib wali kawin perlu kepada penelitian. Kalau tak ada ayah dia turun kepada adik-adik, bukan turun pada pak sedara kita kena belajar dalam bab tertib wali insyaallah dalam satu khutbah khas saya nak sebut nanti tentang bagaimana tartibul auliya yang perlu kita ambil kira kalau tidak saya pada malam itu juga saya kata sekarang ketuk pintu pengantin baru ni pisahkan mereka daripada bilik tidur kerana mereka kahwin tidak sah walinya tak kena pada tempat ini satu perkara yang realiti berlaku tidak jauh daripada kampung kita. Tidak jauh daripada masyarakat kita. Tapi subhanallah, imam-imam jurunikah mesti teliti. Tanya dulu. Mana wali dia? Tak ada ayah. Siapa wali yang kedua? Jangan mudah-mudah. Kalau tidak, imam jurunikah ni, kita kena bawa dia masuk kerusus lagi. Kerusus menjadi jurunikah. Bukan kerusus orang nak menikah ya. Kerusus jurunikah pun kena panggil juga. Kalau tidak, inilah kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat. Kesian, anak-anak kita sudah berkahwin tapi tak kena cara yang menyebabkan mereka duduk dalam kalan syubhah. Kalau tidak ditanya, maka syubhah sampai ke akhir hayat. Wal'iyahzubillah.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 Walmuslimin walmuslimat Al-ahyai minhum wal-amwad Innaka sami'un qariibun mujibu da'wah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirat hasanah Waqinna azab an-nar Wa sallallahu wa sallam Wa barak ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhan rabbika rabbil azati amma yasifun Wa